Și acum, și, și ce să vorbesc cu tine? Ce să stăm de vorba ca oamenii? Nu, nu ne cunoaștem încă. Cum mă cunoaștem, hai să cu cine este de vorba. Bun, și ce să stăm? Noi, noi ne respectăm ca bărbați. E indiferent cine e tu sau ce e de tot a Și de ce m-am amenit? Dar și ce anume vrei să vorbești cu mine? Nu să vorbă ca bărbații! Asta de să minții. Despre ce să ne batem pentru o femeie! Nu trebuie să ne uh, trebuie să femeie! mea, că că femeie, în noapte poate să fie... Deocamdată, auzi, deocamdată încă-i mea! Printre care și tu? Nu, nu, nu, nu. nu mă estimez, fiindcă sunt uh, un bărbat cu plimbări, si vin acolo la lucrare, ca vezi, pe stradă. Eu am fost acolo în luni de zile, eu m-am. Uh, cum să spun? M-am estimat prin plăcerea de te a te vedea, dar nu, chiar nu te-am văzut. Chiar... <trui> Pe miziunea unui patron, de m-am mutat la altă locare chiar nu te cunosc. Și îmi pare rău că nu te cunosc, că te vedeam în ziua respectivă și puteam să stăm de vorbă. Dar nu am vrut să stăm de vorbă. Dar ce anume vrei să stai tu de vorbă cu mine? Mai? Ce să stau de vorbă cu E un bărbat simplu. Pentru mine, uh, ce să spune? E un simplu, simplu bărbat. Păi bine, bine, rău, dacă tu nu ești cu nevastă, -a, ce vrei tu să vorbești cu mine? Nu, vreau să vorbesc așa ca oameni. Nu? Că nu ce sunt anume? Bărbat. Dar așa e problema ta? Da, vreau să văd uh, presiunile asupra acelei familii, dacă vă împăcați, nu vă împăcați, dar asta da, și o parte. Dar văd că televole nu au mers foarte bine. Nu știu, din partea cui. Auz, mai am un copil acolo. Eu am acolo un copil și problema este a mea, nici de cum a ta. Băi dar tu de fapt dacă nu ai nimic cu nevastră mea ce te bagi tu? Băi băiatul e simplă Eu nu m-am bagat în viața voastră particulară Dar dacă nici acum n a avut o întorsătură Și Când care e problema de ta? Flug, ai venit tot cu amenințări, tot cu avertizări și așa mai departe Ce să-ți fac mă băiatul? Ce amenințări? Cine ți-a zis că i-au mers? -a? Cu ce amenințări am mers eu? Și care e problema ta? Ok? Și care e problema ta? Ca eu nici n-am zis așa ceva. Nu, dar există o registrare. în momentul în care tu acolo și tu ai de jos cu vorbe de a Bulgarii. Există o registrare pe care eu auzeam tot. Este o registrare pe care tu auzeai tot? Da. Și care e din... În spate, oricum, dacă tu faci un scandal în spatele lor, există niște persoane care puteasă te scoate afară. Nu contă acum. Nu, mă, nu am, -a -am azi, dacă ai -mi tu mie, cine a mai fost acolo? Cine a mai fost acolo nu are rost, că ai persoane, că toate persoanele. toate neamurile, cunosc. Băi băiatul, eu sunt vechi acolo bărta. Cu totul că am vrut să mă bag în familia ta, fiind, fiind uh, cum să spun, băi ținut-o de bărbate. Chiar am vrut să le cunosc, dar -am zis uite, azi, azi ziua fezii sesiune sâmbătă. Se tu ai venit mult mai devreme. Eu am de deplasare și așa că n-am putut să ne antrenăm. chiar dacă vreau să mă întrevesc puțin și neamul golul de bărbat Bă, și care e legătura între, fost care legătură între tine și ele? eu, eu țin foarte mult, sunt niște femei care sunt niște luptătoare, niște femei luptătoare. Fină, bă, sunt sunt niște femei luptătoare. Să nu fi cu șantierul acolo, Leandalen, să supraviețuiească de ani Chiar am înțepat. Știu cam totul despre tine. Vreau să mă întâlnesc cu tine, te cunosc ca om. Tu știi, tu știi numai varianta lor? Nu, da. Și vreau să o aud pe tata, ca bărbați, în față, ca să ne cunoaște unul cu altul, ca să pot să, să decid care e varianta bună. Aia bună sau aia ne? Are... Aosti, varianta, aosti care e varianta mea? Varianta mea este că eu sunt un luptător, că i-au luptat pentru ele. Da, sunt de acolo cu tine, și eu sunt bărbat și luptă înainte. Și eu am o căzice care a ieșuat. Am avut uh, o casă la PNi PNEI, a eșuat, Am un care care trebuia facultatea și unul mai minor. Și vreau să știu, ca să mă ham la o problemă de asta, trebuie să mă am cu niște precauții. Ea vrea să fie un casa ei. Exact ce tu mai vrut să fii. Nu știu ce a făcut ea în casa ta, sau ce a făcut voi pe parcursul, cum vii, Dar să asta că nu e nici ea Nu nici ea sănătoasă. E o fată muncitoare, eu sunt de acolo cu tine, luptătoare, muncește pentru un sacrificiu. Dacă ea e luptătoare, ți-a spus ea că luptă pentru familia ei să fim doar împreună pentru copil? Eu știți ca să-i schimb Dar tu știi? Aoi, Dar Dar tu știi că e nu, alamant da, Stai de vorbă cu tine vreau să-i spun Că vreau să-i schimb toate numele de telefon ca să nu mai ai dea cu ea Și ce, și ce să faci? Ce nume, vreau să-i schimb toate numele de telefon Ce-am putut să-i stăm în față, față Și ce numele de telefon? Toate numele de telefon La care tu să nu mai acces. Dar vreau puțin să stăm de vorbă Și în momentul că stăm de vorba amândouă Garantez ca suta la suta O să intrăm într o relație cu ea în care o să spun adevarul Da rău, rog puțin cel atunci Nu m-a ameninta Nu m-a ameninta Eu oricum nu am amenint N-am amenintat oricum Din contra fost eu amenintat Pe ce ai zis la cap, exista niste regisari Nu am o operatura atat de performantă încât. E anisata Unde pe chantier? Asta te-ai asta e varianta ei. No, nu varianta ei, e o legea asta. Asta la telefon? Da? Există pe raza florească E ointul meu. Da? Mă bucur Nu vreau să te ca să, să probleme. Eu am, vă uh, se spune, am planat o distracție și eu sunt exact în criză de timp ca și tine. Și de ce? Și tu ai fost cel care m-a sunat și mi a, a spus, a spus a că a ești de la, la poliție. Ok. Tu m-ai sunat mai devreme și ai spus că ești de la poliție. Nu. nu? Dar am zis cine poate prelua cazul. Dar eu am plânat Că să ți scot din curtea care spun, spui că uh, ai dreptul un curtea aia că acolo există niște garduri, în curtea există niște îmbunătățiri pe care e făcut-o de mine La care nu am nicio pretenție Și adică Perimetru ce, ce vrea să însemne că-s făcute de tine? Cum? Uh -huh. Ce vrea să însemne că-s făcute de tine? Păi, eu le-am făcut de și de plăcere Vind acolo în perimetrul ăla pe de viniturul lote ai în față unde se iei mașina Să mă Și cu ce ocazie ai făcut tu acolo? Am făcut din drag și din pasiune Din drag pentru cine? In fiecare zi pe strada aia Și ai făcut așa pe gratis? Băiatule, eu nu am niciun pretext ca să îmi plătească nimeni nimic Și cum așa? Ți-o venit ție să faci? Zice să-ți da, că dacă pot să ajut pe omul și pe tine, dacă te pot ajuta, ajut Nu mă potri niciun bani, că rămâne jandier beton sau... Bără, materiale... Și vrei să mă ajut? Poftim? Sincer, vrei să mă ajut? Da, eu vreau să te ajut, dar nu știu cu ce poți să ajuteți. Atunci vorbesc, foarte, foarte, foarte delicat, ciar, și nu poți să te ajut, dacă stai cu concesul al tău, de înfată, că poate sau nu poate, să te ajut dar nu știu pe ce care să poți să te ajut, dacă comunici cu mine într-un. Bun, nou, dacă vrei să mă ajut, ajută-mi să. Ajută-mă dacă chiar vrei, ajută-mă să recâștig familia. Uite, uh, nu promit că îl tinde o, o zi două, că eu și o lucrare, am și eu de mele. Dar lasă-mă o zi că chiar să-ți că eu nu pot să vorbesc cu Paula, fiindcă chiar nu mai a numărul de telefon, vorbesc cu maică-s, mai da, pot să vorbesc, da? Sunt de acord? Mă întâlnești? Bun, dacă faci chestia asta, tu te consideri într-adevăr un prieten. În okay. două zile vorbim, da? Ok. Dar problema e pe următor. Nu pomeniți numele meu, ai auzit? Nu. No. Nu? Bun. Dacă nu pomeniți numele meu, în două zile garantez că te va suna. Dar comportă-te cum trebuie să te comporți. Bine, zile? eu mă las pe mâna ta. Când vorbim? Fie că la, la mine. Eu promit că Solemn, ca bărbat, că dintr-o greșeală. Dintr -o greșeală Într-o eroare de telefon, s am apelat număr numărul și mi a aflat numărul. Ia trebuie la mine, uite-te la mele, spun eu la telefonul ăla. Dar tu rezervă-ți conștiința, când vorbești cu ea, cel puțin esprima te trebuie să te esprimi. De ce vorbești frumos cu ea? Bă, te-mi las pe mâna ta. Foarte bine, dar uite-te la mine aici, și... când ne mă în Să da, Dumnezeu, că n-aș dori asta enorm. nou. Să orice bărbaș, și eu am o ce și o și eu, dacă eu lucrez în o și îmi permit, am permit pe o femeie să fie chiar dacă mă costă 100 de euro pe noapte, dar nu una ca Paula, pa, una e o femeie mai de țară și așa mai departe, chiar dacă mi-am băgat capul la contribuție cu una ca Paula, dar e am mult cu și pe astăzi am trecut pe acolo pe prezmă Pentru că te-am zis că am mărțat Și e, nu că am rănit sau mă rog Am plină să nu am mărțat de Dacă sunt timp de o săptămână, dacă mă două o trezire, vorbim. O să vorbești cu ea la telefon, îți să eu și eu vorbești la telefon Dacă am zis, nu mă amenința, problema ta e, nu mă amenința Bine, uite, eu mă las pe mâna ta, dar știi ce rugă nu te-am Copii eu, de eu nu mai, am mai nu asta. Da, tu ca? Nu. Toamă, toamă deja am. Eu toamă nu. am luat aia aia aia pentru ele. Fii, problema? Eu tocmai Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru acolo și am Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Eu m-am dus acolo ca să mă duc a doua zi cu fata să-i cumpăr ceva, da? Dar dacă ei m-au scos afară din casă, n-am avut ce face și o trebuie să plec. Foarte bine, foarte bine ducă dacă nu e mai rău. am dus să fac scandal din contru au făcut ei scandal. Eu le-am spus de, de la început când de am intrat înăuntru. Din alea care eu de când am de intrat de -a de -a înăuntru, le-am spus că. Fata un oraș, o trebuia să faci altceva, un lucru care el nu le poate face. Păi, eu de aia m-am dus acolo ca să fac asta. Și n Păi, dacă o ploa și nu m-ar lăsa nici să stau cu fata, ce vrei vreai să fac? A, nu, eu mi-am dat seama, de aia te-ai și întrebat câte lucruri ai spus tu înainte la oia bătrână, dincă o cunosc. Eu vreau înainte la oia bătrână, nu mi-am apucat, să vorbesc. Deci, apucat să vorbesc. Bă, deci, eu nici nu mi-am apucat să vorbesc când înainte la oia bătrână. Tu nu o cunoști pe oia bătrână. O femeie pe luna lupte, nu e ca mine care i-a 30 de milioane pe jantier sau 40 de milioane. O femeie care e luptătoare. Da, eu nu am El... niciun venit, tu știi asta? Nu, vezi, uite, acum uite la tine. Da, uite, uite mai... că e din cauza lor, au rămas fără servici și fără familie. Eu n am niciun venit, eu nu lucrez niciunde. Asta nu aștept să-ți spună. Băi, Arine, te-nchid pentru câteva minute, că chiar mă sună, da? Bun, mai sun? Da, te sună, după acolo Aoli, dar te rog, sună mă cu număr, că te sună înapoi, că am în nu-te nu, nu, nu, nu te supăra, dar sunt pe am pot să vorbesc cu tine până în mâinătă Dar de ce nu-mi dai numărul, numărul tău? Mă sun, da? De ce nu-mi dai numărul tău? Imediat, după ce vorbesc cu tine îți dau numărul meu Bun Promit, promit, eu sunt om și om, dacă ai să mă cunoști, ai să vezi cu cine ai să face eu sunt B. un om care sunt sufletit Chiar mă sună acum, dar nu mă sună, Paula mă sună, bătrână da? Bun, dar vezi că eu am vorbit cu Paula Ca n-ai vorbit cu Paula? Acuma, când toți am închis. Ai vorbit ce anume? Ca sa stii ce ar spune? Am crezut că esti amantul ești, Am zis, de ce si-a pus amantul sa ma sune? Asa e zic ca sa te raspund Nebunul e sa o spunem tot ca sa stii ce ar spune Da Eu n-am vorbit de tine, am zis că e amantul Pe mine te-am inteles, Tu n te a spus că de ce a pus amantul să mă sune? Atât păi, i-a spus. Da, spus. spus. Ha? Da, i mai zis și mai devreme, când, când vorbea cu tine, ți a răspuns și era în locul. Păi da, că te-ai te te dat drept poliției. Păi atent, după cum vorbirea asta fia de gama, sună cu tine. Bun, a a tine, răspunde și sună-mă înapoi. Bine, Aline, da. imeti un răspuns un mesaj prin care îți primă, dorința că dacă vreți, te împaci cu ea eu încep ce mă sună cu închis, Ai voi deci despre. Am auzit Da, da, da, am auzit. așa, înteți eu noastre, că tu ai vorbit cu mine sau ai făcut cu mine. Eu vorbesc cu ea. Toți mette un mesaj, iată să mi sta ce mie, chestia asta. Ți-a vede un mesaj în care spune, e foarte rău, că te-am muzit, sau mă rog, cum ești." Bine. Băi, Aline, tu să mă Așa am să fac. Problema femeilor e foarte delicată în ziua de azi. Din care și Paula își doresc să găsați un bășoroc de 70 de ani, care să mai înțelească 2-3 ani să-i rămână în spate. O avere o casă și nu știu ce. Asta gândesc femeile, în ziua de azi. Nu că sunt eu. Eu sunt un bărbat ca fiecare. Nu știu dacă sunt mai prezentabil ca tine, care ar fi adict. Așa, mă sună. Cu Lase, nu se pune pe Ai Așa să mă uit de vorba ca bărbati Ea bon. e femeile aștept Hai vorbește cu ea și după aia mă sun și mai vorbim Că vreau și de eu să stau amenița. de vorba Eu chiar nu m-am amenințat Da uite nu mai ameninț Și nici, -am și nici nu am amenințat și nici nu am amenințat Păi toate e bun vorbilele mele care le duc curtea, nu știu, Dacă tu ai intrat în magazin ala Să vezi câte lemne Unde? În magazin ala, te lemne au? Pentru iarna asta respectivă? Nu, n-am intrat Băi, băiatule, la. Uh, nu știu dacă au ținut pe lângă gardul la pe lângă vicinia, Există un gard Acolo care a început de scânduri, cu stâlpi de beton și nu știu ce Da uh, Asta e început de mine e Casa de placat uh, materialele stau în mână oricând uh, Sincer să fiu, nu m-am... Da. Uh, Sincer să fiu, uh, nu mă bucurat la una ca Paula uh, Deși și viața ei ce-a făcut la tine, sau cum v-ați sau cum v-ați luat, sau nu mă interesează problema voastră pe amice, chiar m-aș bucura să vă înțelegeți, sunt o bună zi pe amândoi, și chiar m-aș bucura am zis să nu mai aș dragul lui aia, mica, mica e foarte simpatică și mie, și-mi va rămâne, chiar dacă v a Hai că nu mai pot, auzi, auzi, hai că uite, mă sună și pe mine, cineva vorbește cu ele și după aceea vorbim înapoi, alea. Bine, Aline, hai, pa!